יום ראשונה אני בונה לי מכונה של זמן יום שני מפעיל אותה וחוזר בזמן יום ראשונה אני בונה לי מכונה של זמן יום שני מפעיל אותה וחוזר בזמן יום לא מפעיל שבט שבט שבט שני מפעיל אותה וחוזר בזמן הוא לעולם לא יגיע למוצאי שבת בעשר וישמע את תוכנית ההומור החדשה היפו בוטאב שלום דוקטור שלום מה אתה יכול לספר לי על מצבי? יש לי בשבילך בשורות טובות ובשורות רעות מה הבשורות הטובות? אתה לא תמות מה הבשורות הרעות? סתם יש לי בשבילך בשורות טובות או בשורות רעות? מה, בשורות טובות? שיצמחו לך מאה מנורות על הגב. ומה רעות? כולן שרופות! דוקטור, דוקטור, מה אתם הולכים לעשות לי? אנחנו הולכים להוציא לך את הלבלב, להכניס מקומו משאבה, או... לשאוב לך את הדם. די, די, דוקטור, תפסיק. תמשיך. לקחת לך את השקדים, לדרוך עליהם? תפסיק! תמשיך. את המוח שלך לחורר, לעקם לך את הלבלב? תפסיק! ת... תמשיך. תמשיך! תן לי לשקט אחי! שלום דוקטור. שלום יורם. שב, אני מיד מתפנה אליך. שלום יורם, איך אתה מרגיש? קיבלתם כבר את התוצאות על שעשיתי? כן, שב בבקשה. משהו לא בסדר? פשוט שב. מה רשום שם דוקטור? יורם, אני לא יודע איך להגיד לך את תגיד לי ישר, אני אסתדר עם זה, תגיד לי. אתה הגעת לפה ברכב? לא, הלכתי ברגל. זאת בעיה. למה? התוצאות של הבדיקות אמרות ש... יורם, אין לך רגליים. אתה בטוח? בטוח בהחלט, הבחורים עכשיו בודקים את זה שוב. מה? אני מצטער. אין רגליים? אין. איך אני אחזור עכשיו הביתה? אני לא יודע, היית צריך לחשוב על זה קודם. אולי במונית? טוב, תעזור לי רק לדעת מהכיסא. להוריד אותך לרצפה? כן, תחזיק מהכתפיים פה. הנה. יבוא. שלום דוקטור, הבחורים בדקו שוב, חלה טעות, יש לו רגליים? יורם, הבחורים טעו, יש לך רגליים? יש, יש רגליים! תפסיקו! תמשיכו! יש לו רגליים! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו! תמשיכו!